Поки що дерев'яним, то буде колись кам'яний. Коли той могили вклякла у чорнім вона, Без буреків сама. Що ти тут робиш? Мовчу, тихо мовчу і симолю. Можеш голосно? ні. Добрий, може, був? Був. Видиш, прийшла. Ну, а нащо? І прийду, були мені, за його жаль, Такий мужчина, як грім. А в підвалі спав, зі сміття годувався. Хату тобі поклав, хату мені і що? Що мені з тої хати? Вмер і піде до держави, жидеві на життя, з і мармулядами з куркою у вині. Аніця молила Бога. Тачик зайшов до церкви, Вунця тут, на колінах. Бунцю, то ви?» Помовч, тачик став на коліна. З христа на нього дивився пильно і страшно Христос. Відчуваючи сніг, роман. «Що, читачу, чекаєш далі?» «Отож, усі читачі однакові. Кожди хоче знати, а що там далі?» І чим це все-сі все скінчило? Я не проти. Просто я то констатую. Роблю зарубку для себе на склі вікна, на одвірку, зарубку сокирою слова, лезо гостре, як лама між пальцями ніжно-самогубці. Він взявся вивершити смерть свою понад щоденням і криком а сонце в очі, а літо студить, а осінь сочить пісок у листя і море, і ти, читачу, чекаєш, чекаєш, чекай. Тачика взяли вночі, ще кури не піли, і комени літніх кухонь дрімливо відпочивали. Бунця так нічого і не порозуміли. Виділи третій сон у розливах. Як вони були молоді, а мошол ще май бри. Зеленіший, чуєш, на вісім років. Як вони їли яблуко, ще квасне і зелене. Їли разом і раз не поцілувалися, такі були, чуєш, цнотливі. Смак того яблука був чомусь тачику на губах. Йому снилось нічо. Велике і дармограє якісь паркани, дощ. Що стікає з тих парканів на лице? Кошики моркви і морви, А мертва і павутиця ладувалися в рот і душили. У морві трияка тінь, Мошкалися шов купряди. Штангля впала. Двоє прийшли через під бунця чомусь не закрили, певне, пускали кота, а він, курва, мама. «Збирайся!» Бунця нічого не тямили. Тачик затямив усе. Зібрав клунок мило, мокрий ще з ночі в тираник. Сьомну бунцю у мокрі губи пішов. Двоє лишилися в хаті чинити трус. Машина їхала тихо, як ніби нічого не стало, але сусіди були вже на чеку, Зирили з поза фіранок і споза своїх драбин. Хтось хотів знати докладно, а хтось боявся за свої. Гуси, кури, а навіть закваску в поливаних баняках. Тачик мислено попрощався з усім, що мав дотепер. Воно лишалося тут. І надовго. Чекай. А може, то було зовсім не так? Тачик міг то забути. Як то все було на правду. Били в голову. Гаркали. Волочили і лицем у стіну, і стіною в лице. Та чекав зали вночі. При гартала машина, вешні вломили крак. На ранобрамі брамі мріла кров кажана, він летів без крила, гримнув у темне скло. Ще кури не піли, а бунця виділи сон. Дрімуче снили. Казали потому сусідам і родакам ліс, кров і сокиру. Десна сокира летит, а я дурна рву чупер з лиця. Свого ліццо, та все ж. Заковтали у вікно. ліцо ліцо то я. Ти посів, я ліцо, пустіт. Бунця не розуміли. Тачик чомусь не спав, не спалося, а ніч, як море. Бунця розсунули хорівні двері, Пося далася в бік. Хороми влетіли чужі, двоє гармасарів, чотирьох пальтах і з полами до чобіт. Бунця усе зрозуміли, та було занадто пізно. Пося пішла до мі, плакала, рвала чупир, Дрігоніла як ліс. «Що? Нічці не дали?» Сім'онко хижа як жах. Харалужно. «Дали? Дулю. Не хош?» «Дулю лише собі. Мойте, дурню воден. Дурінь не дурень, хоста. І дер, і фльоскав. Та пуся не чула, сльози текли по лиці. Забрідали в нацицник, і там, як душу пекли. Тачик не був готовий. Сльози в очі та все ж убрався».